Povestea vieții mele, pista 33 Bătrânul palat pândea cu grijă mersul prieteniei noastre. Când era lăsat lobot Boris printre noi, nu puteai ști la ce să te aștepți, deoarece el trăia după pofta fiecărei clipe. Iubea petrecerea și înfrigurarea și umbla după ele peste tot. Îi plăcea călăria, precum și strălucirea vieții militarești, dar totodată se nebunea după muzică și poezie și era uneori foarte sentimental. Într-un rând, veni la noi cu fratele lui mai mic, Andrei, un copilandru cu un chip rotofei încântător de alb și de trandafiriu. Altă dată veni cu fratele meu, Alfred, și cu un ajutan foarte înflăcărat. Alfred era însoțit de trei prieteni ofițeri. Mai aveam ca musafir și pe un englez și învățai în acea toamnă, câte de greu pentru o gazdă foarte tânără, să o scoată la capăt cu o jumătate duzină de, de admiratori geloși unul pe altul. Jurai atunci că niciodată nu voi mai aduna sub acoperișul meu atâția tineri. Și Alfred și Boris erau încântați de România, o țară cu totul nouă pentru ei. Nu o priveau prin aceeași prismă ca mine, ci prin acea vedere a plăcerilor ce puteau găsi. Printre acestea erau lăutarii pentru care aveau o adevărată patimă. Neștiind în nevinovăția mea că acest soi de muzică era de obicei întovărășită de petreceri prea vesele, Trimiteam după lăutari de câte ori îmi cu stăruință musafirii mei, mai ales seara, până când își rosti unchiul obișnuitul Beto și ne opri să mai aducem așa des în casa noastră pe Ciolac și droaia lui de script ca artuciuri. După fiecare datină românească, lăutarii te însoțesc peste tot, se înființează la fie ce picnic, la fiecare excursie, oriunde se adună trei oameni la oaltă, nu pentru rugă, ci pentru chef. Nu se poate fără ei nici la anuntă, nici la botez. Te pomenești cu ei și la înmormântări, unde viorile lor scot niște sunete deosebit de jalnice. Taraful de țigani e o parte nelipsită a vieții românești. E o ciudată și pitorească podoabă a traiului zilnic, de care Nando și cu mine prinsese în gust aproape peneștiute. Nu aveai nevoie să trimiți departe după ei, erau totdeauna la îndemână, în preajma ta, ca muștele sau țânțarii. Muzica lor, uneori îmbătată de răpire, alteori sălbatică și totdeauna plină de jale, învăluia fie ce petrecere cu farmecul straniu și tainic ce deosebește această țară. Chiar când porneam călare la câte un picnic, ciolacul tarafului găsea mijlocul de a se înființa. De bună seama am făcut multe galopuri nebune cât a stat Boris la noi. Și goana noastră plină de avânt semăna uneori destul de mult cu plimbările noastre din Malta, Roșiorii mei înlocuiau ofițerii de marină de la Malta și vărul Boris pe brindul văr George. Însă se ascurseseră între timp 10 ani, nu mai eram o fetiță, ci o femeie măritată. Mi-amintesc mai cu deosebire o zi în care Boris a un cal împrumutat de la vechiul palat, vrând să bage spaima într-o pașnică turme de vite ce pășunau într-o fâneață. Ne prefăceam că suntem o droaie de cowboys în urmărirea unei cete de bivol sălbatici, ceea ce pricinui câteva galopuri nebune peste întinderi de pământ nu prea netede. Călăreții din Pampas din America, Cowboys Bineînțeles, se făcu un tămbălău fără seamă din pricina șchiopării acestui cal regal și nimănui nu-i părut mai rău decât mie. Șchioparea unui cal era cu totul împotriva legilor, după părerea mea, dar se întâmplă accidente chiar în familiile cele mai bine rânduite. Așadar, a trebuit să înfruntăm cum am putut mai bine furtuna ce o stârnisem chiar noi. Își poate cineva închipui cu câtă bucurie s-a zvârlit marele închizitor asupra îi sprăvi cam a acelor tineri și cum ceasul din ea nesfârșite născociri cu care să deștepte indignarea fariseilor. Însă, după cum spune proverbul englez, fiecare cățel trebuie să aibă o zi a lui. Așadar, îmi închipui că a trebuit să am și eu pe a mea. Atâta lucru știu, ce am făcut a trebuit să plătesc în zecit, dar eram gata să o fac. Viața e viață și trebuie trăită cu clipele ei bune și rele, cu ceasurile ei de imprudente nebunii, precum și cu lungile epoci de rece bun simț. Toate sunt de folos pentru făurirea și treptata dezvoltare a unui caracter. Nu-mi pare rău de nimic și mi-e drag să mă uit înapoi spre acele năprasnice izbucniri de veselie fără răgazul. Când avântul bucuriei gonea orice chibzuială și când orice nebunie ți se părea la locul ei, îndată ce puteam râde cât ne poftea inima. Trebuie să facă omul din când în când cură de râs, pentru a se feri astfel de a îmbătrâni prea repede. Treptat, treptat s-au cumințit prieteniile mele. Trebuie să reamintesc că în acele vremuri eram abia de 20 de ani și că tinerețea, fie ea regală sau nu, își cere drepturile. Dacă îi se tăgăduiesc aceste drepturi firești, se îndărătnicește, își alege petreceri mai puține vinovate decât gonirea unui cires de bivolițe într-o câmpie sau ascultarea unui taraf de lăutari. În toate fazele educației și ale uceniciei mele pe calea vieții, am rămas o femeie tânără, sănătoasă și normală, care primea bucuria când îi se ivea în cale, dar totodată și multele datorii cei erau impuse. De bună seamă nu eram foarte înțeleaptă, dar niciodată posomorâtă sau neiertătoare. Dojana făcea să mi se aprindă obrajii, să mi se umple ochii de lacrimi, dar cu toate că mă durea să mă văd așa des, nedrept judecată și ponegrită, încercam întotdeauna să pricep de ce erau alții așa răutăcioși și căutam să mă privesc pe mine însămchi din punctul lor de vedere. Am avut totdeauna darul de a găsi scuze dușmanilor mei, în mine sărășuiește un idealism neînvins care mă îndeamnă să văd ce e bun în fie ce om. A fi trădată e pentru mine o durere chinuitoare, așadar vreau mai degrabă să găsesc în mine vina decât să mă învoiesc cu gândul că alții de bunăvoie au vrut să mă înșele. Totdeauna îmi zic, ei n-au priceput bine, trebuie să fie vreo greșeală la mijloc, e cu neputință să facă oamenii așa ceva, e ceva nefiresc. Dacă acest fel de a gândi e socotit ca prea naiv, trebuie să lămurescă partea prea urâtă a vieții, nu fusese încă niciodată dezvăluită, o ocrotită fiind într-o câtva de singurătate și îngrădiri, astfel încât am putut păstra un fel de naivitate și de neștiință în privința multor lucruri, ceea ce m-a să privesc fără teamă lumea și oamenii dintr sa, bărbați sau femei. Eram cu totul neștiutoare în privința acelor adâncimi necurate de sub înfățișarea din afară a lucrurilor Și aceasta păstră în mine o oarecare nevinovăție pe care unii o credeau datorită fățărniciei sau chiar a unui neasemănat dar de comediană În mine însă nu era niciun meșteșug de comediană Eram cu totul neinițiată în unele realități știute de mulți oameni, ba chiar încercate de ei cu mulți, mulți ani mai târziu am fost nemăsurat de jignită și dezguduită când încetul cu încetul mi-a fost dezvăluit prin convorbiri îngrozitoare ce gândeau și ce spuneau oamenii unii despre alții și am fost și mai indignată când am văzut că unele erau întemeiate pe adevăr. A fost cu adevărat o descoperire nespus de dureroasă. Poate că noțiunea mea despre viață și despre oameni era făurită din iluzii și neadevăr oricum ar fi, mă bucur că acele dezvăluiri s-au ivit mai târziu în viața mea. Am avut din această pricină o tinerețe mai fericită, am sorbit aer curat, am păstrat gândurile neîntinate. Vitejia neștirbită a rămas astfel în mine un nestabilit având către tot ce era frumos în alt măreț, având care desigur, ar fi fost micșorat dacă aș fi știut că lucrurile nu sunt așa cum par. Pentru soiul de muncă ce-mi fusese hărăzit, era mult mai bine să pot crede în omenire, că ce altfel n-aș fi putut niciodată ajunge aceea care arată calea și care ajută în ceasul de grea cumpănă. Dacă bătrânul palat găsea cu sur, musafirilor noștri, noi la rândul nostru găseam adesea plicticoși pe cei ce veneau la castelul Peleș. Spârșitul verii sau începutul toamnei erau anotimpurile când aceștia se iveau de obicei. Se aștepta de la noi să ne facem datoria oferindu-le petreceri, așadar se urmau necontenit legăturile zinice între cele două palate. Mai ales eram silit să luăm parte și noi la prânzurile lungi și obositoare, urmate de recepții și mai lungi și obositoare, căciunchiul socotea că menirea acelor ceasuri era de a convorbi serios cu persoanele cărora nu le dăduse o audiență specială. Acel soi de cerc se petrecea în sala anumită Maurișel Sal, o sală lungă cu ferestre de amândouă părțile și nicio altă mobilă decât șiruri de bănci sculptate de-a lungul pereților. Era o cameră cu o înfățișare puțin primitoare și prietenoasă și obiceiul era să nu se așeze nimeni jos. Dejunurile, mai ales, ne umpleau de disperare. Ne sileau să ne îmbrăcăm în toaletă de gală în mijlocul zilei și ne știrbeau neprețuitele ceasuri de după prânz în plină vară, când doream cu toții să fim afară în pădure. Unchiul cerea familiei sale să se supună fără răgaz acestui chin de fiecare zi. Nu-i trecea prin gând ce înseamnă viața la țară și ducea cu el plictiseala din București la reședința sa din Munți. În primii ani mă supuneam fără resemnare acestei orânduiri mă simțeam încă destul de temenic așezată în locul meu, dar mai târziu, cu toate că Nando se încruta, îmi dobândeam libertatea ducându mă de-a dreptul la unchiul, spunându-i că soarele de afară și copiii mă reclamă. Îmi dai voie să mă duc? Unchiul a început foare cu mirat, poate chiar nemulțumit de îndrăzneala mea. Nimeni până atunci nu se încumeta să să-și aibă gândurile sale proprii. Dar treptat, treptat, se obișnui cu lipsa mea de etichetă și la urma urmei zâmbea de nerăbdarea mea. Nu mă arătam niciodată nesupusă, însă eram foarte sinceră. Îi lămuream motivele mele binecuvântate și la urmă mă bătea ușurel pe umăr cu îngăduință. Haide, poți pleca, știu că nu poți răbda să stai în casă. Când mă mustrea Nando pentru purtarea mea puțin protocolară, căutam să-l convin că jerfele nefolositoare falsifică valorile lucrurilor. Era mult mai însemnat pentru mine să nu pierd acele neprețuite zile de vară, decât pentru unchiul să mă rețină în casă, martoră plictisită și nefolositoare, a lungilor lui convorbiri politice, cu persoane care pe atunci împăreau păreau cât se poate de neatrăgătoare. Au întit drept mângâiere, ori socoteacă își joacă rolul de martiră, ori a țipea cu un zâmbet pe buze, ceea ce punea pe toți în încurcătură. Dar eu nu aveam vocația de a fi martiră și căscatul meu, irezistibil, ar fi fost mai compromițător decât ațipirea lui Aunty. La urma urmei nu trebuia decât puțin telcuraj ca să înfrânci niște orânduieli care nu aveau temerie logică. Se putea tot atât de bine stabili o datină în favoarea mea ca și împotriva mea. Și aici era vorba tot de cumpănirea valorilor. E o greșeală să se supună omul la ce nu poate răbda. Nu e folositor pentru nimeni. Era în mine un instinct de apărare care îmi dădea curajul să resping orice stânea în mine sentimente de îndrâjire. Simțeam că aș fi mai utilă omenirii îndeopște dacă răbdarea mea nu ar fi fost supusă unor încercări peste fire. Unii își pun mândria în a răbda lucrurile ce nu se pot răbda, iar alții în faptul de a le înfrânge. Mă simțeam mai aproape de unchiul când nu mă supuneam unei tiranii nelogice, nu venea la socoteală să mă dau vinsă și să mă și apoi să mă jeluiesc de el când nu era de față. Îmi plăcea mai bine să apuc taurul de coarne, cum se zice, și să statornicesc odată pentru totdeauna o stare de lucruri bine primită de amândouă părțile, care, după prima ciocnire, a fost stabilită cu bună învoire și s-a țesut în urzeala vieții zilnice. Aceasta arată că cel puțin într-un punct biruisem eu. Erau două lucruri în fața cărora se răzvrătea răbdarea mea regească. Piederea zilelor de vară și slujbele bisericești prea lungi. De aceste două scăpam de câte ori puteam și căutam să răscumpăr în alt chip ceea ce lăsasem nefăcut din cele ce trebuiau făcute. Îmi plăcea mult slujba bisericească ortodoxă, dar socotem că asta în picioare așa mult nu înlăsnea sentimentele de evlavie și la urma urmei nu te poți opri de a te gândi mai mult la oboseala picioarelor decât la Dumnezeu. Nu mă mișcau rugăciunile înșirate cu nepăsare și în venea să cred că atotputernicul era de aceeași părere cu mine. Îmi place să-mi rostesc propriile mele rugăciuni. Am scris mai târziu rugăciunea unei regine pe care poate o voi cita mai încolo. Repetarea neîncetată a lucrurilor e una din plictiserile cele mai mari ale vieții, până și faptul că îți pui în fiece dimineață ciorapii ajunge o oboseală de care a scăpa cu drag cineva dacă ar putea născoci vreun ersatz. Mod de a înlocui Simt în mine o nerăbdare născută, o răzvrătire neîncetată în contra oricărei supuneri, fie a trupului, fie a minții. Totuși, răbdarea a fost adevărata temelie a vieții și izbânzii mele, o răbdare nesfârșită, chinuitor de lungă, pe care n-a îndrăznit nimeni să o tăgăduiască. Acum să mă întorc la musafirii unchiului și ai lui Auntie. Fără îndoială, unul din cei mai interesanți și mai plăcuți a fost Ferdinand al Bulgariei. Ferdinand I de Saxa Coburg, 1865-1948, prinș german ales în 1887, principe al Bulgariei, țară al Bulgariei, 1908-1918. A abdicat la 3 octombrie 1918 în favoarea fiului său, Boris al III-lea de Saxa Coburg, țara al Bulgariei în perioada 1918-1943. Acesta, din urmă, a avut o moarte suspectă după ce s-a întors din Germania, unde a o întâlnire cu Adolf Hitler. A venit în mai multe rânduri. Când era prinț cu prima lui soție, mama copiilor lui, și mai târziu ca rege cu a doua soție Leonora, dar a venit și singur și trebuie să mărturisesc că sosirea lui printre noi, împărea totdeauna binevenită pentru că era așa de nemaipomenit de Hazliu. Unchiul Carol și unchiul Ferdinand erau amândoi socotiți drept dibaci politicieni și diplomați abili, și e de netăgăduit că așa erau, însă făceau parte din școli foarte deosebite. Nu prea era mare dragoste între acești doi suverani, Însă curtenia lor, unul față de celălalt, era fără fărăcusuri și vrednică de admirat, ca o mare desfășurare a celei mai desăvârșite putări. Pentru spectatori, ai vedea împreună era ca o scenă dintr-o comedie, căci ar fi greu să se găsească un contrast mai mare decât acel dintre acești doi regi. Unchiul era serios, cam pompos, se socotea pe el însuși și-și socotea opera sa drept ceva nespus de însemnat, și e de netăgăduit că metodele lui erau drepte, înțelepte și lipsite de vicleșug, atât cât i-o îngăduia datoria lui de diplomat și de domnitor. Însă unchiului îi lipsea cu totul simțul umorului și nici nu se pricepea în meșteșugul de a flecări sau de a aduce o convorbire elegantă. De fapt, unchiul era întrucâtva un pedant. Închipuiți-vă acum în mare contrast cu el pe Ferdinand de Coburg, vestit în lumea întreagă pentru deșteptăciunea lui, și pentru dragostea de uneltiri politice pe care o mânuia ca pe o artă. Sângele francez ce curgea în vine îi hărăzise un dar fără pereche de cozăr, om cu talentul de a conversa. Răspunsurile lui erau sclipitoare, ironia lui ușoară, aproape nevăzută și totdeauna nimerită. Cu spiritul ascuțit, cu un dar de observație căruia nu-i scapă nimic, înzestrat cu un simț rafinat al umorului, își îngăduia uneori, Delicata plăcere de a râde de el însuși, de a lua lui în zefremea înfățișarea, ciudățenile, gusturile, simpatiile și antipatiile. Toate astea erau prilejul unor nesfârșite convorbiri pline de duh, în care dădea drumul sarcasmelor cât îi poftea inima. Afară de aceasta, Ferdinand era artist până în vârful degetelor. Arta era pentru el o nevoie, a vieții ca pâinea și apa iar ca biolog și botanist, cu greu i-ai fi găsit pereche chiar în lumea științei. Avea și o nețăr murită și adâncă dragoste pentru flori, plante și animale. Poate că era în firea unchiului Ferdinand și laturi mai puțin atrăgătoare, dar nu s-ar putea închipui un tovarăș mai plăcut, mai înviorător și mai erudit, când își punea mintea să-și farmece auditoriul. Pentru oricine avea câtuși de puțin simțul umorului, era o adevărată petrecere să-i vezi împreună pe acești doi regi. Unchiul se lua totdeauna în serios, în orice ceas al zilei, în orice anotimp al anului și în tovărășia oricui. Viața era pentru el un lanț nesfârșit de întâmplări însemnate și niciodată nu ieșea câtuși de puțin din această stare de greoaie seriozitate. Monarhul bulgar era un mare actor. Îi plăcea să se audă vorbind și se vedea pe el însuși în rolul pe care voia să-l joace, când de om politic viclean și ceremonios, când de neînduplecat monarh, ale cărui susceptibilități trebuiau respectate, când de om de lume, blajin, tenitor, sarcastic, de o rafinare fără seamăn, tot numai zâmbete și bunăvoință, când de tiran încruntat, aproape tragic, domin peste o țară misterioasă, întotdeauna în fierbere. Vorbea atunci de primejdii, de dezastre, de trădări și de morți năpraznice. Glasul i se făcea dramatic, cu intonații zguduitoare și izbutea să-ți deștepte minte tabloul sinistre, pline de întunecoase prevestiri. Dar nici o clipă în timpul acestor tirade nu pierdea chipul lui în întipărirea obișnuită de ironie pe jumătate glumeață. De fapt, se părea chiar că face semn cu coada ochiului său mic și ret și atot văzător. Un semn destina celor destul de deștepți ca să împartă cu dânsul plăcerea ce o simțea, întrupând aceste strașnice și deosebite personalități. Acești doi monarhi alcătuiau și la înfățișare un contrast interesant. Unchiul era un ascet, puțin telatrup, fără pretenție de eleganță. Avea sânge albastru, însă era totuși un om ajuns prin propriile sale puteri, mândru de cele ce înfăptuise. Avea întrânsul și o nuanță de naivitate, pentru că se lua atât de orbește în serios. Unchiul era un adevărat oștean și întrucâtva spartan, sau mai bine zis, era în regele Carol, ceva din firea unui călugăr. Regele Bulgariei din potrivă era înalt de statură cam greoaie, un sibarit căruia îi plăcea să vorbească despre sănătatea lui și să ia poza unui om bolnavicios, dușman al oricărei ostenel fizice, iubitor de viață ușoară și răsfățată cât se poate de îngrijit în portul și în eleganța lui, gran senior, până apărea decadent, vorbind cu sarcasm de el însuși și de alții, dar știm să stârnească râsul împotriva altora. Ochii lui mici și pânditori erau așezați cam prea aproape de un nas fără îndoială foarte aristocratic, însă de proporții netăgăduit exagerate. Unchil Ferdinand, pătimaș iubitor al frumosului, își dădea bine seama că avea nasul prea proeminent. Așadar, pomenea mereu de acest nenorocit apendice pe care îl numea mult răbdătorul, și într-un rând, arătând o în fotografia unui grup al cărui centru era el, îmi spuse cu glasul lui Campenas: Cu ochii ăștia prea mici și nasul ca o trompă, nu se cu un elefant? Dar, scumpa mea nepoată, am și înțelepciunea acestui venerabil patruped. Și atunci începea să râdă, cam așa cum râdea și Biata în Filipa încât îi dispăreau cu totul ochii, în timp ce trăgea aerul într-un chip ciudat, prin nările acestui nas supărător. Ferdinand al Bulgarii avea o patimă stranie pentru pietrele prețioase. Le mângâia parcă atingerea lor i-ar fi un fel de extaz fizic. Socotindu-mă se vede drept un auditoriu vrednic, scotea la iveală anume pentru mine câteva istorioare de ale lui, că știa că prețuiesc spiritul său subtil. Așadar, îmi făcu într-un rând un portret al lui, pe care nu l-am uitat niciodată. Un tablou în care sta așezat singur de tot, într-o cameră abia luminată, învăluit în faldurile unui lung halat de catifea neagră și mânuind neprețuitele lui pietre scumpe. Pot să mă vezi cum eram în negru de sus până jos, lăsând să încurgă printre degete rubine, safire, smaralde, perle și diamante, drapat în catifea, singur, în semin tuneric, prea scumpă nepoată? Te asigur că o adevărată voluptate. Munciul Ferdinand avea mâini albe și cât se poate de îngrijite și purta unghiile peste fire de lungi. De atunci încolo, de câte ori, mă uitam la acele degete palide, mi se părea că văd când printre ele una câte una nestemate în felurite culori. În viața obișnuită, aceste degete albe erau încărcate cu inele de toată frumusețea. Mișcările lui erau încete și aveau în ele ceva din tichna unui preot, Oficind într-o biserică, afară de aceasta putea întotdeauna la gât o cruce atârnată de un lanț, vârâtă în tunica uniformei. Se juca necontenit cu acea cruce, sperând că își dă astfel o înfățișare cuvioasă, aproape sacerdotală. Mi se pare că unchiului Ferdinand i-ar fi plăcut foarte mult să fie papă. Îmi era drag să vorbesc cu el de flori și de animale. Mi se părea că răsfoiesc o carte minunat scrisă se în multe țări și știa să-mi spună cu cele mai mici amănunte unde creșteau florile cele mai rare. Îmi vorbea despre pământul care le pria, despre obiceiurile și culorile lor și cuvintele lui erau atât de descriptive încât se perinda sub ochii mei tablou după tablou. Regele Ferdinand avea darul destul de neobișnuit de a putea urmări două și deodată. Își îngăduia uneori această plăcere pe când vorbea cu regele Carol, al cărui spirit nu avea ca al lui însușirile schimbătoare ale cameleonului. Discursurile lui serioase și pompoase erau îndreptate către regele Carol, iar spusele lui mai hasli erau pentru generația mai tânără, însă le așa de nete în convorbirea lui, încât înainte să bage de seamă untul acest joc pe de lături, regele Ferdinand reintrase iarăși în mijlocul dizertației lui politice, parcă nu s-ar fi rătăcit o clipă de la subiectul central. Într-o zi la București, la un prânz de gală, eram așezată la stânga lui. Era tocmai după ce se declarase el rege și se întorcea în țară venind din Rusia. Fusese primit oficial cu toate onorurile, căci unchiul Ferdinand ținea cu deosebire la îndeplinirea protocolului. În aparență se purta la acel prânz cât se poate de cuvincios. Era nespus de ceremonios și acoperit cu decorații. Din buze parcă îi pica miere. De-amândouă părțile se rostiseră discursuri potrivite cu împrejurarea. Tocmai se așezase jos. După ce sfârșise un discurs cât se poate de curtenitor, paharele fuseseră ridicate, se băuse în sănătatea fiecăruia și atunci se plecă spre mine și cu ochii lui Mititei, sclipind de ironie glumeață în șoptii la ureche. Și trebuie să știi preascumpă nepoată că în fundul inimii noi ne urâm. Dar mă lăsă să înțeleg că eu, având în vine sânge coburg, nu eram cuprinsă în acest sentiment. Astfel era regele Ferdinand al Bulgariei, așa cum l-a văzut o nepoată care îi îngăduia, nefiind nici ea lipsită de simțul umorului, se arunce câte o privire în culise. Își poate oricine închipui câtă plăcere îmi făcea venirea lui din când în când printre noi. Mă tem totuși că acest gentilom, om neasemănat de Hazdiu nu era cel mai plăcut dintre soți. Însă soțiile lui aveau pentru el un mare respect îmbinat cu teamă și n-ar fi îndrăznit câtuși de puțin să se opună voinței lui. Biata, plăpânda Marie-Louise, era o femeie mică și șubredă, cu un chip lung și melancolic, în tablourile lui El Greco și purta nenumăratele și splendidele Jubaiere, cu care o copreșea soțul ei ca și când ar fi fost o povară prea grea pentru puterile ei. Ochii ei mari, de un albastru spălăcit, aveau o privire resemnată și îndurerată. Era în tocmai ceea ce părea, o femeie mâhnită care nu avea destulă sănătate, ca să poată îndura tot ce se aștepta de la ea. Născu, tiranicului ei stăpân, patru copii și apoi muri și aceasta i-a fost de bună seamă scăparea. Născuta Bourbon Parma era cât se poate de aristocratică și catolică până în fundul inimii, așa încât orice știrbire a acestei credințe îi părea un păcat de moarte și totuși trebuie să rabde durerea de a vedea pe fiul ei mai mare botezat a doua oară în religia ortodoxă după ce fusese botezat în religia catolică. Niciodată nu se întremă după această lovitură. Așadar, îngăduii primei boli grave ciolovi, soia din această lume de durere și de dezamăgire. Eleonora de Râs, a doua soție a regelui, avea o fire cu totul deosebită de a primei soții. Era o protestantă și era o femeie mult mai voinică și cu un caracter mai hotărât. În timpul războiului ruso-japonez, se dusese ca infirmieră să îngrijească răniții. Cunoștea viața și o înfrunta se vitejește. Avea o fire altruistă în sușiri practice, multă energie și trecuse de prima tinerețe când primi să fie a doua regina Bulgariei. A spune însă că a fost fericită ar fi mi se pare o exagerare. Își servi poporul cu neprecupețită abnegare și fu o soră de caritate neîntrecută în timpul războiului balcanic și mai târziu în războiul mondial, dar muri înainte să se încheie pacea. Eleonora era cam înrudită cu aunti și, într-un rând, a venit la Sinaia fără înfricoșătorul ei soț. Cu acest prilej am putut prețui firea ei plină de bunăvoie și de simț al umorului. Îi plăcut mult cercul nostru familiar. A dusese cu dânsa doi sky nemaipomenit de frumoși, cum nu mai văzusem până atunci. Câini cu părul lung și ondulat. De câte ori mă gândesc la tante Eleonora, o văd împreună cu acei doi splendisi prieteni din rasa canină. Aunti primea uneori vizitea prietenelor din tinerețea ei și cea mai decăpetenie dintre acestea erau frau von Deichmann, născută Bunsen, precum și pe Marie Bunsen, care era, mi se pare, nepoata ei sau poate era cumnată. Frau von Deichmann fusese o frumusețe în tinerețe și avea și ea acum un profil desăvârșit și mâini lungi guste aristocratice, pe care le ținea încrucișate pe genunchi într-un gest tihnit. Frau von Dijhmann era una din femeile cele mai senine și neturburate ce am întâlnit vreodată. Avea o vorbă domoală, aproape tărăgănată, și spunea lucrurile cele mai hasli, uneori cele mai sincere, fără a schimba câtuși de puțin expresia feței, nici tonul vocii. Se uita întotdeauna drept înainte, parcă ar fi privit în depărtare, însă cu tot aerul ei distrat nu-i scăpa nimic. Așadar, adorând pe -a un cu o neclintită statornicie, se întâmpla ca uneori să-i potolească cu blândețe avânturile preexagerate sau să o readucă la realitate când începeau vorbele ei să se înalțe spre sfere ce treceau dincolo de rațiune. Fusese pe vremuri tovarășe de joacă, așadar această doamnă potolită avea toate privilegiile unei prietene încercate care împărtășise cu ea bucuria și durerea timp de mulți ani. Liniștea ei neclintită era un contrast hazliu cu firea furtunoasă a lui Aunti. Îi zicea întotdeauna, scumpă majestate. Toate frazele ei începeau astfel. Scumpă majestate, mi se pare că exagerez puțin el. Scumpă majestate, dă voie să nu-ți împărtășesc părerea. Mi se pare că memoria te înșală. Scumpă majestate, mi se pare că uneori privești printr-o prismă care schimbă sau mărește lucrurile dăm voie să le readuc la dimensiuni mai puțin poetice, etc., etc. Și toate astea le spunea cu mâinile încrucișate pe genunchi, cu ochii jumătate închiși și fără a apăsa pe vreo parte din frază. Vorbea de fapt parcă nu și-ar fi îndreptat cuvintele spre o anumită ființă, ci parcă ar fi rostit adevăruri nestrămutate chiar când erau fără mare însemnătate. Frau von Daichmann fusese foarte primitoare față de mine și de soțul meu când eram în Anglia la încoronarea regelui Eduard și mi-arătă totdeauna o caldă simpatie pe care nu prea eram obișnuită să o întâlnesc printre prietenii unchiului și ai lui auntie. Bătrânul Daichmann, cu toate că era aproape orb, avea mare patimă pentru călărie și pentru mânatul trăsurii cu patru cai. Ce părea mai atrăgător în casa lui era faptul că făcuse o galerie care unea salonul cu grajdul, aceasta împăru cu totul vrednic de aprobare. Simțeam o mare simpatie pentru Marie Bunsen. Era în firea ei un soi de libertate englezească ce se potrivea cu felul meu de a privi viața. Avea ceva înviorător din viața sub cer deschis și te umplea de însuflețire. Afară de aceasta era artistă până în suflet și picta acuarele minunate. Ne plăcea să discutăm împreună despre mobilatul camerelor. Fiecare dădea drumul închipuierii ei, ne împărtășam ideile și ne interesam în fiecare de părerea celeilalte asupra acestui subiect care farmecă orice femeie iubitoare de căminul ei. Mi-aduc aminte că mi-a spus cum și-a vopsit podelele și ușile albastru aprins, ceea ce era o idee foarte originală. Dintre musafirii vechiului palat, Marie von Bunsen era cea cu care îmi plăcea mai mult să stau. Pe acea vreme credeam că are pentru mine sentimente prietenești, dar cunoaștem noi vreodată ce se petrece în fundul unei inimi de femeie și încetăm oare vreodată de a ne vedea iluziile smulse una câte una. Mi erau foarte dragi nepoatele și nepoții de uit. ai lui Aunty se înființau din când în când la Sinaia. Erau niște tineri foarte plăcuți care vorbeau englezește cât se poate de bine. Mă împrietenii mai îndeosebi cu Victor, care era diplomat. Toți frații și surorile aveau o purtare desăvârșită, din care nu lipsea totuși un mare simț al umorului. Niciunul dintre ei nu era cu adevărat frumos, dar era un alt și avea înfățișarea foarte aristocratică. Chipurile lor păreau cam ciudate din pricina slăbiciunilor neobișnuite. Aveau gura mare și plină de dinți albi și puternici, și când rădeau sau zâmbeau, pielea lor lipită de oase se încrețea într-un chip ce le dădea o aparență stranie. Cu toate astea erau atrăgători. Regele Gustav al Suediei veni și el într-un rând la Sinaia. Era avăr primar cu regina Elisabeta, mamele lor fiind surori. Era și el un om foarte plăcut, simplu, prietenos și gata să petreacă cu orice prileji. De când cu acea vizită am rămas totdeauna în relații cu el. Mai era și o legătură deosebită între noi, deoarece moștenitorul lui se căsătorise cu vara mea primară Margaret, fica cea mai mare a lui de Conaut, care din nenorocire muri curând după marele război. Dar vizita despre care am păstrat cea mai nostima amintire e vizita reginei mame a Olandei, Emma, vară primară cu auntie. Cu toate că amândouă erau un absolut contrast în ceea ce privește apucăturile, obiceiurile și temperamentul, te izbea asemănarea lor aproape nefirească. Erau ca două plante din aceeași specie, dar care, fiind sădite în pământuri deosebite, se dezvoltaseră în chip diferit, căci fiecare sorbise întrânsa ceva din geniul țării căreia își închinase viața. Amândouă înalte, voinice, rumene, aveau fruntea de o exagerată, și amândoi ochi albaștri și miopi, ce te priveau prin ochelari. În pofida acestor asemănări fizice, mentalitățile lor erau adânc opuse. Aunții se dezvoltase după un tipar idealist nepământesc și înăturase tot ce era prozaic, practic și terater. Prea pământesc. Închipuirea Carmen Silvei făurise cu o splendidă nepăsare a realității, o lume poetică și nesubstanțială. Regina Emma din potrivă, avea picioarele temeinică înfipte pe pământ. Era o femeie așezată cu apucături materne, avea o fire practică, în care fantezia de va fi fost întrânsa în cantitate cât de mică era minunat ținută în frâu. Timp de mulți ani, când era Vilhelmina copilă, Emma fusese regenta țărilor de jos, așa încât dobândise firea tihnită a neamului așezat și potolit, pe care îl guvernase cu o destoinicie bărbătească. Se pricepea cât se poate de bine în diplomație, politică, finanțe, economie, legi, regulamente, dat din convenții, precum și în tot ce privește latura stabilă și neclintită a lucrurilor, ce sunt temelia bine statornicită a statului, a societății și a progresului. Regina Emma nu avea iluzii. Regina Ema știa. Păcat că înfățișarea ei n-avea nimic impunător, nimic majestos. Parcă era o menajeră blajină cu bonita ei bătrânească de dantelă albă, cu talia ei plinuță și îmbrăcămintea ei cât se poate de cuvincioasă, însă nici de cum regală. În tinereasca mea lipsă de respect o poreclisem guvernante, șefa guvernantelor. Poreclă care trebuie să o mărturisesc, încântea mai mult decât se cuvenea pe auntii, supusă la cam prea multe sfaturi educative când se afla în casa ei verișoara Emma, ex-regenta. Verișoara, Emma obișnuită să guverneze, să sfătuiască, să dojenească, să coteacă Elza, așa o numea pe unti, se dezvoltase după un tipar prea puțin obișnuit. Dezaproba modul ei poetic de a vorbi, îndrăsnețele zboruri ale imaginației ei, iar cuvintele ei, prin care făcea pe Carmen Silva să se întoarcă pe pământ, aveau netăgăduit darul de a-i reteza aripile. Vorbele verișoarei Emma aveau de ce dată darul de a slăbi orice avânt și făceau pe biata auntii să pară aproape ridicolă. Vântul care îi umfla pânzele cădea deodată și elanul ei era oprit pe loc. Se părea că în clipa când plina de veselie înălța un zmeu multicolor, cineva uităia tăia deodată soara, așa încât rămânea ținând în mână o ață fără blagă, pe când frumosul zmeu făurit din visuri pierea în văzduh. Nu ne simțeam niciodată, a și cu mine, instinctiv legate prin mai multă simpatie, decât în timpul când ședea la noi regina Emma. Mi-amintesc cu deosebire o scenă la care am fost martoră și care e vrednică de povestit, deoarece caracterizează în mod atât de hazliu deosebirea între noțiunile lor despre lucruri în general și despre literatura poetică în particular. Aunti avea un secretar tânăr, plăcut și deștept, numit Dal Orso. De origine, italian, mic și vioi, era azestrat cu un maldăr de păr des castaniu, ondulat natural și cu o mulțime de neprețuite talente și anume, cânta din gură, din vioară, citea cu glas tare și vorbea cu haz. De fapt, era uneori prea cu haz pentru situația în care se afla. Oricât de vătament simțea pentru regină, ciudata adunătură de oameni cu care se înconjura, îl umplea din când în când de o îndărjire nostimă care îl făcea uneori să uite purtarea cuvenită la curte. Își îngăduia atunci să se exprime și să se poarte într-un tip ce nu putea fi nici de cum aprobat de marele închizitor. Îmi plăcea mult să-l ascult pe Dal Orso citind. În lungile ser de toamnă la Sinaia, Aunti își aduna în jurul ei toată sindrofia și se făcea muzică ori se citea tare, alte ori se sta de vorbă pe când doamnele se așeza un cerc cu lucrul de mână. Când o rânduia Dal Orso aceste adunări, erau de obicei nostime și interesante. Tinerețea lui voinică dădea oarecare prospețime atmosferei, care uneori se umplea cu electricitate, din pricina persoanelor ce dezaprobau purtarea lui neceremonioasă. În seara despre care e vorba, amândouă reginele verișoare erau așezate în niște jețuri moi primitoare, față în față una de alta. Lămpile cu abajur răspândeau o lumină îndulcită peste degetele lor harnice. Auntii, drapată într-o roche albă cu falduri largi și cu un vâl alb pe cap, mânuia cu gesturi elegante care scoteau la iveală frumusețea mâinilor ei, minunat modelate, o mică suveică pentru fivolitei, un soi de dantelă ce se face cu ajutorul unui mici suveici. Pe când regina mamă a Olandei, îmbrăcată într-o rochie măhorâtă, cu boneta de dantelă pe cap, trăgea foarte cu minte un prozaic fir de ață printr-o cusătură, ce se vedea cât de colo că e vreo bucată de rufărie folositoare. Cele două doamne regale păreau a se pândi una pe alta cu priviri furișate, semănând mai mult a două rivale decât a două vechi prietene. Dar lor o din din Lavideza Beih, a lui Metărling, și găsise nimerit să aleagă tocmai capitolul în care se povestește zborul nupțial al reginei albinelor. Acest zbor e descris într-un grai de o poezie. Ne arată pe gâza suveroană, ridicându-se în înălțim tot mai sus până în ceruri, urmărită de un roi de aprici îndrăgostiți. Mai sus, tot mai sus se ridică albina, iar cei ce o urmăresc rămân în urmă unul câte unul istoviți, fără puterea de a îndura oboseala unui asemenea vânt. La sfârșit, unul singur mai rămâne și acolo sus, în etenul albastru, se înfăptuiește împreunarea lor, iar în răpirea ultimei clipe, îndrăgostitul biluitor își dă viața murind în suprema împlinire. Distrus de propria sa năzuință, soțul cade fărămițat în bucăți, iar rămășițele lui nefolositoare plutesc spre pământ, unde se prefac în pulbere. Învingătorul e învins, iar regina îmbogățită cu o viață nouă se ridică din ce în ce mai sus, până chiar în inima soarelui. Când se întoarce în sfârșit din cel spre pământ, cuprinde întrânsa o generație nouă. Aunti urmărea fie ce fraze cu strigăte de admirație, lăsând să-i scape sub Veica, își împreunaase mâinile plină de încântare și de răpire, cuprinsă de o emoție covârșitoare la gândul întoarcerii reginei, amenite să fie în adevăr mama poporului ei. Ideea când răsnețul soț se destrămase nemilos în mici fărâme în ultima strădanie, părea că o pătrunde de o mulțumire aproape neomenoasă. Regina Emma, din potrivă, sta cu buzele strânse. Acest soi de literatură nu se bucura de aprobarea ei. Asemenea, exagerări ale stilului nu erau pe gustul ei. Căsătoria e căsătorie, un ca toate altele căruia o femeie ce-și cunoaște datoria trebuie să îi se supună, fără a se plânge, și apoi o femeie nu are dreptul să aștepte ca soțul ei plăcut sau neplăcut, să se năruie în bucăți în grăua clipa biluinței. Așa ceva nu se face. Trebuie să mărturisesc că ober guvernante nu rosti nimic din toate acestea, dar privirile pe care le arunca lui Dalorso și verișoare ei poete spuneau mai multe decât un volum. Nu mai era nevoie de cuvinte. Unchiul avea uneori de primit delegații militare din diferite țări, precum Rusia, Germania, Austria, Spania, etc. Soțul meu și cu mine petreceam foarte bine în timpul acestor vizite. Nando, din punctul de vedere, o stășesc, iar eu, pentru că mulți dintre ofițeri erau tineri și plăcuți, plini de însuflețire și mai presus de toate, încântați de a fi așa de bine primiți într-o țară încă puțin cunoscută. Bineînțeles, era amenirea unchiului să pregătească petreceri pentru cei bătrâni și importanți, general și colonii, etc., pe când nouă ni se cerea să vedem de cei mai puțini ridicați în rang. Ba chiar se statornici obiceiul ca eu să mă duc în călare la munți cu acești tineri care atât așteptau. Căciunchiul era mândru de sinaia lui și plăcea să fie văzută, cunoscută și prețuită. Pe acea vreme aveam nu numai cai mari de călărie, dar și un număr de căluți de munte, căci învățasem pe copiii mei să încalece de la vârsta cea mai fragedă. Așadar, își avea fiecare căluțul, ceea ce ne prindea bine în acele împrejurări. Erau cai mici și vânjoși, gata să poartă orice greutate și să se cațăre pe cărările cele mai primeșnioase, chiar când purtau în spate oameni în toată firea. Era nostim să vezi cât ajungeam de folositoare eu și caii mei în asemenea împrejurări. Îmi amintesc de nenumărate și vesele plimbări călare în care mă urma o droaie de tineri militari, admiratori ai mei. Trebuie să mărturisesc că de multe ori îmi plăcea să-i uimesc prin îndrăzneala mea. Călare pe șaua bărbătească, în costumul meu căzăcesc, îi duceam de-a lungul unor cărări nepotrivite pentru o prințesă. Sigură de fiorosul meu cal cerchez, gonind în fruntea lor, în sus și în jos, peste câptoape prăpăstioase, îl nebuneam de bucurie când îi băgam în toate spaimele. Nu era de mirare că plecau de la noi cu părerea că eram o femeie canzvăpăiată și greu de prins. Bună de urmat, dar greu de întrecut. În timpul acestor plimbări călare, învățai multe despre diferitele feluri de neamuri și diferitele feluri și de bărbați. Germanii aveau o nemaipomenită politețe. Totdeauna, campedanți, erau gata să slămurească toate, chiar și lucrurile pe care le știai tu mai bine decât ei. Aveau despre orice idei dinainte făurite și țineau la ele morțiși, chiar când ni se dovedea contrariul. Curtenia lor era cam greoaie, însă foarte cavalerească. Austriecii erau plăcuți, veseli, îngăduitori și înțelegeau sportul așa cum se cuvine. Erau adevărați iubitori de cai și apoi știau cum se vorbește cu o femeie. Rușii se aprindeau cu o ușurință nemaipomenită. Erau îndrăzniți, înfocați, totdeauna gata să asculte de poruncile doamnei lor și gata la toate nebuniile. Nu era ușor să pui zăgaz admirației lor. În purtarea mea cu ei mă țineam strâns de hotarele camaraderiei și când mi se făceau complimente cam prea directe, aveam un chip al meu de a privi pe deasupra capetelor lor, parcă aș fi admirat cerul, ceea ce punea repede pe un om la locul lui, fără ajutorul vreunui cuvânt și cel mai bun chip de a ține un admirator la depărtarea cuvenită era de a te preface că nu pricep, câturi de puțin ce vrea să spună.